Hoje é o dia mais importante de sua vida Deus lhe deu ao amanhecer uma nova oportunidade de ser feliz Por isso, não estrague o seu dia O coração alegre é um bom remédio Mas o espírito abatido faz secar os ossos Sua irritação, indignação, raiva, descontentamento e atitudes grosseiras Não vão resolver os seus problemas Muito pelo contrário, pode agravá-los ainda mais. Sua expressão de ódio não vai mudar a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo consegue realizar. O seu mau humor não vai modificar a vida. A sua tristeza não vai iluminar caminho algum. As suas lágrimas não vão substituir o suor que você deve verter em favor da sua felicidade e a dos outros. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar incondicionalmente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Não estrague o seu dia. Busque em todos os momentos de sua vida a presença de Deus. Você passará a todos que lhe rodeiam somente alegria, paz e otimismo. Traga sempre contigo os ensinamentos contidos na palavra de Deus. Não importa qual a sua religião. O importante é que sejamos cada vez mais filhos de Deus e merecedores das suas bênçãos. Quem planta chuva colhe tempestade. Mas quem planta coisas boas somente colherá frutos bons. Seja feliz. Não estrague o seu dia.